Aroa, lehen gai bezala, aroa, ero batukan baitugu abendu untan. Ez da norala zen, eta bada jesofunan klimatik, mm -hmm. eta bankizo osoa, eta urzen. Eta autuek dute, eta... Bara da, da joan, bizikleta zikastu da Biroketa bat. Biroketak li ondorio batzu ikusten dira hemen? Ebe gehiago bero iten du, eta niguan ez, ez du gehiago elujiten, eta euri gut Eurigutia goda. da. la irugukte, hemen elgu jazen, eta guai ez. Uh, Echien ondoan, bat dira batzu, uh, ez duten hau horien orsztoak galduak eta inetxian uh, ahin akbola, justu ondoan, ebe bat akbol bat, berde-berdea deno ino. Ebe uh, akbolak, ari dira pusatzen, uh, ez denore honean, ez denbora honean. Ere uh, gauza gutia Jateko izanen dira, beraz gutiago jende eta gutiago animale. Informazioetan pasatu da eta e jaitan onte mundu guzean inondazionak Eta Los Angeles jaitan onte ez, ez dela antzu hurrik. Ikustanko telebistan, stazion deskietan eta dira ez da gehiago erujik eta ez dute al dien diak. Ere ene txen bol bat eta bagnean badira bul batzu eta bagnean badira... Noletzen dira, desenei, eta normalki primatean behar dira atera, eta horrein ateratzen dira, eta nik bitxeatzen maiten dut. Eh, beroketa klimatikoaren ondorio bat, adibidez, eh, neguan lo egiten duten eh, kabala batzu, ez dira lalok hartza bezala edo marmotak. Zeta animale horiak behar beh, beh dutze loin, hafa eh, ibernatun egoan, eta ez badimatu dute jautzitzen, hil zelan dira. Ebe, um, ere entzun dut um, ahain mota bat desagertuko zela berroketa klimatikoaren gaitik. Eta ere nik garrasin ikusi ditutainetza ahain nila egekan. Badakizi duden astetik goiti, eh, Siberuan badirela maskaradak. Nok zautzen du hori maskarada zehdeana? Da, mozokutzen gira eta dantzatzen dute, pesta egiten dute. Nor bada pertsona ibezala maskaradetan? Zaman tzaina. Bitzu! pitxuren jola ez hautzen duk? Eh? E, Kakinaztea jendeak. Eta untxa egiten du Usaian? E, bai, Usaian bai. Zer erakusten dute egietan nola ibiltzen direlarik maskaradak? Untxakak inazten dituzela besteak. Petarrak botazta dena. Ere... Gibataz... Uh, uh, ...autoan ginean eta dintziren eta espresin egin zin... Uh, ...autoko... Um, Gakoak eta botatzea, salu kenduzitin eta berrizak elan emantzitin eta berak espresko bat botazin eta eskinen noiuka eta berriz imanzin. Kariketan ingitan dute. Ni pitzu izaiten manez, haini xosai xo batziko ditut. Ebe jendeak uh, buruko dutzen ziren ezbat ekin, bazituzten egurrezko ezbatak, bera zen. Eta bazen emazte bat, abiotzela beti mutziko batekin da ibiltzen ziren, itzulika. Azkenigua, zuzana jaina botatzen dute. Botatzen dituzte bonborak, jainu guztuak dituztela, eta ero ez da posible eskuetatik usrenak entzea. No, no. Kengaiak, urte berria, 2006-ia. Zien ustez, 2001-a baina hobeki izanen da? Edo... Beba izan, eta espero uh, urte ontan ez dela uh, atzantarik izanen pari izan bezala. Ez da sobraun txaren, ez da izanen elurik. Uh, Bain mianta mazt bi costai jan, bifeh eta azta horberago! Janik ikusi ausu Bai! <laughs> Geroz espero dosieziek, bimilatama seian. Guk gurean, hafagot, betira ziko Ebe nik, du lehenekin, irabaztea pilotan. Egon gozizze si, loja izaitea, salbu. ez, soberaz, zanta berzenaz, ez godeu xiko xiko. Ikaazto lehan geyo dauzatzea. Idua hilabeteko bakantzak. E txekulana kezukaizia. Blake minkustira ikastorarekin. E, espero, zirizaita. Aunditzea? Muskulu gehiago gaitza, jantegian gausanakuko gaitzea. Du <tus> zure <tus> <tus> <tus> <tus>